«Пан інженер у відпустку зібрався. Запрошення на судно цариця Дніпра». Околоточний простягнув генералу цупку картонку. Перед тим, як прочитати, генерал обнюхав її, мов собака, підніс до очей. «Цариця Дніпра. Перший круїзний рейс із Києва. Відплиття, після завтра». Не густо. Що ще? За попередніми даними, смерть настала між 9 та 12 годинами ночі. При огляді тіла нічого надзвичайного не виявлено. Усе чисто. Попередні версії – серцевий напад, отруєння їжею або напоями. Слідів погрубування немає, крім як ви зараз повідомили, креслення, але про те нам відомо не було. Якщо судити з тіла, але продовження нудної доповіді Муся вже не чула, а непомітно прослизнувши за білу стрічку, жадібно всотувала кожну деталь. В затишному Алькові, що став за її беззаперечним судженням, місцем, хоч і не кривавого, але від того не менш цікавого злочину. Блисковично відзначила деталі. Стілець, на якому знайшли небіжчика, стоїть не по центру рояля. Гра в чотири роки, озирнулася. Другий стілець надто показова, присунутий до ломберного столика, ніби каже, я тут ні до чого. Так само і з бокалами. Один стоїть на покришці роялю навпроти стільця-небіщика. Це його недопитий останній трунок. Другий – на столику, порожній і сухий. Ноти на роялі швиденько сховала за пазуху, потім розберемось. Помітила пожовклий сувій, списаний дрібними доримі вручну, музика для гурманів. Що це хуткіше, доки не увірвалася нудна доповідь по всій формі в сусідній кімнаті? Пробіглася по корінцях полиці з нотами, що висіла над роялем. Підчупила нігтиком якийсь картонний краєчок, засунутий, певно, на швидку руч. Накилим упав, ніби саме на такий дотик чекаючи, дареготип, або, як нині кажуть, фотографія, певно, схована нещодавно. «Ух ти!» – одна з тих фривольних світлинок, котрі татусь забороняє дивитися в модих журналах. Оголена спина, тінь від капелюха з широкими крисами падає на гострі лопатки. Вузенькі бретельки натякають, що сукня на панянці. А власне, чому саме панянці, якщо спина худа, майже підліткова, все ж таки є. Перевернула, прочитала підпис Цариця Дніпра воз'єднає нас навіки. Заверещати від радості, але часу немає. Доповідь спливає, годинник безбожно відраховує секунди. А там у доктора Шерла як написано? Місьє Фуке дістав із саквояжи коробочку з чорним порошком і м'який пензлик з білячого хвоста. Розсипав порошок по поверхні, помахав пензликом і перед його очима постав чіткий образ широкої чоловічої долоні. Ну, пензлик, припустімо, не з білячого хвоста, але який є, такий є. Муся швиденько дістала зі свого саквояжа коробочку з графітом, притрусила порошком край бокалу, що стояв на столику, і знову ледь не застрибала від радості, як і вчив доктор Шерлл,